Що ж до повстання Мазепи, то в українській поезії з'являються не тільки грубі, а голі лайки, тобто цілком офіціозні кон'юнктурні писання, але й спроби говорити про ті речі завуальовано з певним осмисленням тих подій, але вкрай обережним. Більш прозоро це проступає в поетичній драмі Образ пристрастей цього світу. Перша чверть 18 століття, де Белона подається як персоніфікація Росії, а Марс України. Мазепа тут виступає в образі бунту. Монолог бунту дуже цікавий. Його жах бере, що Марс зробився рабом у Белони. Чи хитро вловився, чи на власний він розгляд таки прихилився? Тобто у митого часу вразно усвідомлювали, що вони Росії хитро вловилися. «Чи ж матиме честь Марс, отак учинивши?» – запитує Бунт. «Адже ми для Беллони поклали всі сили, яких та ніколи не мала сама». «Я скорблю і дорікаю, на те невмалимо, – плаче бунт Мазепа, – марнота вийде в Русь, Україну, таки нещодимо. Він не хоче бути тому причасником, через що бажає ту сов'язь балони з Марсом перетнути і хоче зламати ту силу. Бунт також говорить, що для цієї мети він не боїться ні смерті, ні, покари, бо не хоче підхилитися під меча. Щоправда, потім нелогічно кається. Бунт осуджується знову-таки через бажання миру на нашій землі. Але принаймні програму Мазепи тут викладено, якою вона була насправді без офіційних брехень та фальсифікацій. Другий твір з'являє образ Мазепи більш завуальовано і обережно в образі Енея. В діалозі Енея з Турном з поетики Аполлоновий театр» Чернігів 1745 року. Нам це по-особливому цікаво, бо пізніше в Івана Котляревського також подано Енея як провідника українського народу а Трою як синонім України. Еней зрадив Трою тим, що впустив у неї греків, читай росіян, ремінісенція Коломацьких статей 1687 року і всієї вірно підданчої служби гетьмана. Це він зробив для того, щоб самому стати володарем Трої. Але від цієї зради Троя загинула. Опис облоги Трої дещо нагадує облогу Батурина росіянами і взяття його у 1708 році. А Енея прирікають на вигнання. Еней тут називається лукавим, так називали й Мазепу, а Кассандра Звіщає, що Бог сильних, лукавих так завжди карає. З землі од лиця він таких отдаляє. Цікаво, що і конкурент, і Касандра просять у Турна, читай, російського царя, йому вибачити. Еней признається, що він винуватець, Усіх зол троянських, читай українських, Хотів я престола собі захопити І землю троянську собі покорити, Але Бог звелів ріх пихи Моєї зламати і зіпхнути. Еней жаліє нападіння прямо, Очевидно, Самойловича, Який тут зветься правдивим і добрим, і який давав мені їжу і честь, і надію, між люди поставив мене. Щось справді було так. Саме Самойлович звільнив Мазепу із ув'язнення в запорозців і наділив його високими чинами, дав йому і маєтки. Про себе еней говорить, що він із таких, що в щасті тривали, і мали радість та веселощі, але впав у найгіршу неволю і нещасливо доживає свій вік. Еней просить вибачити йому. Мазепа теж хотів просити вибачення царя. І Турн, хоч і проганяє його, але не вбиває, а закликає жити мирно, смирно і нелицемірно. Знову тут виступає мир не як акція відбудовча, а як акція упокорення. Отакі мирні, смирні і упосліджені форми приймало державне мислення українців у XVIII столітті, що й проголошувалося вустами наших поетів. Недаремно в цей час поширюється і апокаліптичні настрої, як це виразно видно в згаданій Псалмі Дзюбаревича, а також у пісні про страшні літа з пісенника Югосевича 1761-1763 роки, коли віра проти віри в лютості повстала. Автор через те прорікає «І земля, і небо, Западуться вночі, Сповнитися мусять словеса пророчі. Сторінка 269 Бо скипають люттю однокровні браття. Такого типу творів є в давній поезії більше. Водночас немало дбають українські поети, як уже говорилося, і про повернення – історичної пам'яті своєї землі. Але чим далі в часі, тим одмінніше. Так у гетьманство Розумовського постало два твори. Розмова Великоросії з Малоросією Семена Дівовича, 1762 рік, і вірші до свого літописного збірника Максима Плиски, 1763 Їх цікаво нам буде Коротко розібрати Великоросія За Дівовичем Нічого не знає з історії України Тож Малоросія Оповідає їй про свої діла Власне викладає історію Козацтва Та їхніх героїчних учинків Починаючи від гетьмана Лацлава Ланц-Коронського, що ходив проти турків і татар у 1516 і 1528 роках, козаки мужньо змагалися за віру і вітчизну під гаслом «Єдність предків, о небо, нам дай, вділи, щоб не служити своїм ворогам». Далі оповідається про Стефана Баторія – який привів і козаків він у лад із гетьманом. Далі оповідається про Конашевича Сагайдачного, про Січ, війни з Польщею, а найбільше про Богдана Хмельницького, коли російський цар узяв Україну під свою руку, то ствердив здобуте право усім на всяк час і, що важливе для автора чи не раніше дані, усі потвердив. Потім йдеться про Бруховецького і його перемогу під Глуховим над Яном Казимиром, польським королем, про Самойловича, Чигиринські війни. Багато пишеться про Семена Полія, який воював татар, Якова Лизогуба, що взяв Азов, Якова, Чалого, Запорозького гетьмана, баталію під Солодківцями, полковника Галагана і так далі. Немало пише про зневагу від російських начальних людей в Україні, які ставили нижче себе козацьку старшину. Але все це було потрібне авторові не для того, щоб Обстояти права української держави, а щоб доказати, що українська старшина має право дістати чини рівні з російськими, тобто національні інтереси заміняються становими. Про Мазепу Дівович каже, що це звичайний зрадник, а Росія і в себе мала зрадників. Отож, це прикрий для України виняток, а загалом Малоросія готова віддано служити цареві. Ідея, як бачимо, колаборантська, однак в українському патріотизмі авторові відмовити не можна. Повний текст поеми в київській старині, 1882 рік, номер перший, приложення. Максим Плиска ставить перед собою скромніше завдання. Свій історичний виклад, однак він веде в творі сказання про малу Росію і про біди, які в ній були з найдавніших часів, тобто пише про витики Росії Малої України, наводячи різні думки істориків, що народ наш походить від скіфів, за давністю нелегко таке доказати, і від ріки Козари, від болгарів-аланів. Про Київську Русь не говорить нічого, а тільки завіщає, що Україну польське королівство підбило безбранні. Але при Польщі козаки вольні тримали, але потім її поляки забрали від чого стала Русь безчесна, хоч була славна. Онію поширили ляхи, а Русь, не наче ворог, жила між поляків та євреїв, автор перечисляє нагінки поляків, форми гніту відтак постав Мойсей новий. Хмельницький описується битви його, Говориться про недотримання ляхами умов, після чого Гетьман і Україна почали служити Східному Цареві, а Польщу лишили і не тужать. Тобто російський гніт та нагінки автор до уваги не бере. Позиція в суті також колаборантська. Марсове поле, книга друга, сторінки 297 299. Героїчні вірші священика біля Умані Івана свідчать, що такий спосіб політичного мислення в Україні почав приживатися. Мета автора, як і у Дівовича, описати героїчну історію України. Родовід її він веде, як і автор, повісті «Времяних літ» від Афата якого чомусь називають Гомером, від нього й походять славянські народи. Від Гомера їх звали Гомери, від римлян – Цимбри, від греків – Кумери. Вони розійшлися по світі і почали зватися різними іменами. Генеологія фантастична, але саме так автор хоче доказати, що український народ – Предковічний. Козари теж наші предки. Вони так звалися від кіз, але ймовірніше, ними правив козак. Від нього і звуться українські посельці козаками. І тут фантазії, але в XVII-XVIII століттях український народ у світі часто звали козацьким. Козаки були споріднені із готами, знали, де Волга із Доном, Дніпро і Дністер, пізнали Чорне і Каспійське моря, очевидно, йдеться про скіфів, скоряли Європу, наганяли страх на Африку і Азію, з Тотилою Гунном Аттілою смиряли Рим, а з Персом долали Царгород Вододіли Римом, і Африки скарби між себе ділили. Так відбилася імперіалістична тенденція в мисленні автора. Потім осіли на давньому місці і заснували Київ. Був Володимир, а коли поляки підбили Київ, а турки Таврію, вони розсілися по всій Україні. Потім оповідається про козацьку громаду Січ, описуються їхні походи і подвиги, описуються війни з турками, а тоді повстання Хмельницького і його битви. Росія тут зветься царів російських дружня держава. Україна – Підкилилася їй в честь собі і славу, прихильно говориться про підпорядкування Української церкви в Москві.